שופטים, פרק י"ד וירד שמשון תמנתה, ויר אישה בתמנתה, מבנות פלישתים. ויעל ויגד לאביו ולאמו, ויומר, אישה ראיתי בתמנתה, מבנות פלישתים, ועתה, קחו אותה לי לאישה. ויומר לו אביו ואימו, האין בבנות אחיך ובכל עמי אישה? כי אתה הולך לקחת אישה מפלישתים הערלים?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 וילך אל אביו ואל אמו, וייתן להם, ויאכלו. ולא יגיד להם, כי מגווית האריה רדה הדבש. וירד אביהו אל האישה, ויעש שם שמשון משתה, כי כן יעשו הבחורים. ויהי אותם אותו, ויקחו שלושים מרעים, ויהיו איתו. ויאמר להם שמשון, אחודנה לכם חידה.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 ולא יכלו להגיד החידה שלושת ימים, ויהי ביום השביעי ויאמרו לאשת שמשון. פטי את אישך, ויגד לנו את החידה, פן נשרוף אותך ואת בית אביך באש, הלי יורשנו קראתם לנו הלא? ותבק אשת שמשון עליו, ותאמר. רק שנתני, ולא אהבתני. החידה חדת לבני עמי, ולי לא הגדת.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 לולא חרשתם בעגלתי, לא מצאתם חידתי. ותצלח עליו רוח אדוני, וירד אשקלון, וייח מהם שלושים איש. וייקח את חליצותם, ויתן החליפות למגידי החידה, וייחר אפו, ויעל בית אביהו. ותהי אשת שמשון למראהו, אשר ראה לו.